Bueno, amigos, pois aquí seguimos no 104.6 de FM de, ra, eh, de Radio Cornella e, eh, en fin, no programa sempre en Galicia. E vamos irnos a Rías Baixas, que algo nos van a contar desde ali. E vamos ir, como non, saludamos o noso amigo semanal A Xulio Simón Boas tardes Xulio Hola, moi boas tardes eh, A ver se a Gorsha pues, Me deixa por lo menos saudar Os ointes de Radio Cornellá E tamén felicitarte a ti por esa nova Andaina que, que retomas eh... Si sí. Bueno, xas eh, que retomamos eh, En definitiva retomámola Entre Xulio e eu Pero ali eh, puxome Dixome aquí serás ti xefe E, uh -huh. tú, e eu xirei aquí bueno, Pero bueno pues, De todas formas retomamos estar diante dos micros, pois que case nunca deixei de estar, pero foi mi ilusión estar no baixo Llobregat, sobre todo en Sant Pois, pues, ben, esos certos pois pues, fan que que o lume da, da lingua pois pues, que que siga aceso, ¿no? Exactamente. Como dicía Castellau en un discurso lá no ano 1949 en Bos Aires, cando se despedía que dicía que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas e a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares pois outros non deixamos que esta fogueira do galego non, non se perda aquí, sobre todo eso é como, como as, as mil primaveras máis que pedía Cunqueiro para eh, a nosa lingua, non? Eh, exactamente. bueno, pois aquí estamos nun eh, día de, de calor e eh, <risa> Como é a tónica de hai moito tempo sen, sen choiva, non? Eh, por iso que eh, creo que é moi interesante unha recoleita que fixo unha catedrática de de filoloxía sobre os eh, as distintas denominacións que lle damos a choiva, como mm. se xa choiva débil, choiva mm. forte, chubascos, mm. eh, se hai rayos, se tronos, <risas> e así como os esquimós din que teñen eh, distintas denominacións para os tonos que les distinguen de, de branco para uh -huh. nós é a cor branca nada máis, sí. pero os esquimós pois, teñen moitas denominacións pois temoslas para, para a choiva ainda que, bueno, que se continua o clima así, creo que se van a perder ¿no? sí. entón, eh, bueno, é moi interesante porque este trabalho ademais recolhe os sétimos latinos de onde proceden e, e gregos tamén mm. estas palabras que por certo a mellor de, son 4 ou cinco maneiras que habían en latín de denominar a choiva mm. pois en galego temos un, un cento delas non? Sí. Eh, por exemplo do latín pluvia pois temos eh, denominacións como chubisco, chubiscada mm. chuviña, pero eh, hai outras denominacións por exemplo para esa choiva fina, como mm. orvalho, orballeira mm. orvalhada. Mm. E, e tamén do, en, en griego había o término boreas, que significaba o vento do norte, que é o que trae a auga, non? Mm. Entón, é un lugar en, en aquí na nosa terra de nominacións, como babuxa, babuxada, mm. barruxeira, mm. barruxada, barruceira. é mm. tamén moi interesante, no latín pulvis, que bueno en eh, chegou a dar en galego o, o pó, mm. eh, com, eh, comparando esa palabra coa esa chuvia de, de gotas de pingas moi moi finas, non? Sí. Eh, comparando esas partículas de, de pó en suspensión coa mm -hmm. choiva pues danos eh, a poalla, a poalleira, a poallada, non? Eh, no? sí. eh, eh por o contrario quando a, a choiva é moi forte pois eh, había en latín o, o termo turbo que indicaba calquera tipo de, de obxecto impulsado por un, un movimento circular non? Eh. Eh, eh, eh, esta idea pois dá por exemplo palabras como trebón, torbón mm. treboada, torboada sí, sí, sí. e eh, eh, bueno tamén do, do termo que decía antes boreas o vento mm. do norte pois cando A choiva é moi forte, pois temos, por exemplo, borrascada, non? Si sí. eh, Pero, bueno, recolhe cantidad de termos Por exemplo, cando remata de chover Pois chamase amizar, escambrar mm. Lampar, uh -huh. eh, escampar Estear, <risa> estralampar Termos que Moitos deles, pois pues, eu, si ahora Que os eh, leo, pois pues, eh, Lembros, non? Pero que están sí. moitas veces Pois pues, desaparecendo Como pasa coa, coa toponimia das, das pequenas leiras que se van uh -huh. Abandonando, non? Uh -huh. Uh -huh. Eh, temos, cando hai neve Ou xeo, auga neve Nevarisca, yeah. cebrisca, o pedrazo uh -huh. As caravanas a saraviada, ne buscada, ne barada, torba, seguro que ti sabes moitos máis por ali de, da tua zona, Si, sí, bueno. Hai moitos que a mellor así cando os vas eh, eh, repasando ou sois si, sí, isto soábame porque isto dicía a miña avoa, sí, dició sí. unha tía mía, porque por exemplo, por exemplo, miña nai nunca dicía a Afonsa Grada, sí, dicía sí. Afonsarada, sí, eh, sí, sí. eh, nunca dicía na via de Suarna, dicía a Proba Ten, ten moi ben recolleito nesa zona Antón Santa Marina Penso que é sí. o vocabulario Daí uh -huh. da tua zona eh, Exactamente eu, Ese vocabulario Eu lembro unha vez que cunha filóloga de lengua galega Que eh, fóramos invitados á televisión do hospital, De Que do Hospitalet eh, Fóramos invitados A falar do camiño de Santiago Entre eles estaba O presidente da Casa Galega Estaba Esta filóloga Había ba, Éramos varios, non? Era como unha tertulia nunha mesa E eu, claro Cando lle dixen A filóloga De, de lengua Digo E eu, nena tal como falas o catalán... a mí dame vergonza... porque levo aquí 40nta anos e fado a mitad que tú... e eh, hasta falo mal o galego... dice... non o falas mal... díceme... o meu son as linguas... o teu non é a lingua en sí... díce... o ti falas o galego... que ti mamaches... que ti coñeciches... que a ti te enseñaron... díceme... que non quere dicir... que se sea mellor... co outro... e outro sea... mellor que este... Dice os dous son galegos... Pero de diferentes sitios Claro, hai que ter unha norma escrita Na escrita eh, Pero logo, pois a fala sería moi interesante Que, eh, que se conservase de, de cada zona, non? Que eh, que me dicía aí dispois Nando mm. estábamos a falar, dice Que hai que conservar esa maneira a fala eh. Ora, si, hai que dirigirse eh, por unhas normas Iso é como eh, Se si falamos, por exemplo Vamos todos por a, por a estrada E non respetamos as señais mm todos saberemos conducir, pero hai, hai señales que hai que respetar. Sí. E en esto, pues, tamén, hai que adaptarse o máis posible á normativa. Moi ben, pois, eh, xa que falamos de, de, de choiva, tamén non é tan malo o noso clima, no. dando... Estes días vine a na prensa que en Inglaterra se están montando viaxes exclusivas aquí a Galicia para, para ver as, as camelias non? Sí. Porque, bueno, as camelias que son originais de, do, do Xapón, non? Uh -huh. Pero despois do de Xapón, pues, penso que o sitio onde se poden admirar máis variedade uh -huh. é durante máis tempo uh -huh. a, aquí en Galicia, non? Entón hai... É un, un operador turístico británico que eh, organiza viaxes exclusivas <coughs> tenesme que pregunto no, no, tranquilo, estamos no tempo de iso eh, viaxes exclusivas para son sete días por visitando os pazos e os jardins galegos uh -huh. co objetivo simplemente de disfrutar das mellores camelias de Europa porque uh -huh. hai sitios, por exemplo, na Bretaña, na Bretaña francesa, en Italia ou Portugal, mm. que, que tamén cultivan camelias Pero eh, creo que están bueno, moi longe, xo digo, os entendidos, das que temos nós por aquí, na, na, en Galicia. ¿no? Porque, eh, se si máis non lembro, eh, un dos que foi golpistas do, esta, eh, do, do Congreso... Sí, no Pazo de de Ribadulla Exactamente. Mm. que, que e, e, encima despois criaba camellas e vendías afora mm. pois pues, eh, o clima parece ser que debido a que non hai grandes oscilacións mm -hmm. térmicas no? entón hai un garantisto unha floración longa que, mm -hmm. que é única en Europa Decías, ti falabas do, do paso de Santa Cruz de Ribadulla que é un dos que entran estas rutas que están, que programan os ingleses pero tá, está tamén o Pazo de Mariñán en Bergondo mm -hmm. o Alameda de Santiago o Pazo mm -hmm. de Oca na Estrada mm -hmm. a Casa Museo de Rosalía en Padrón, mm -hmm. o Pazo de Rubián en Vila García Quinteiro da Cruz en Ribadumia o Pazo da Saleta en, en Meis o Castelo de Souto Mayor O, o Pazo de Lourizán uh -huh. e eh, o Parque de, de, do Castro en Vigo, non? Sí, ah, sí, exactamente, sí que fermoso, por certo sí, sí, sí. bueno, Pois pues, ben, eh, xa para rematar porque sí, me, sí, sí, sí. agora se xa me empezou a dar oh, eh, sí. problemas a, hai pouco se celebrou en a principios de mes abriuse en Vigo no Orcinto Feiral a 26ª edición do Salón de Gourmetes uh -huh. donde bueno, Galicia creo que aportaba 36 stands é unha cousa curiosa é, que eu lembro cando estaba aí en Barcelona que a xente que cando facían un cocido a pesar de que os ingredientes viñan de Galicia dicían que non que non sabía igual, uh -huh. e botállalle a culpa a auga, non? Mhm. Mentou unha das sorpresas deste salón de gourmets, é que hai unha firma aquí da, da Arousa que é Auga Mareira, uh -huh. pois que recolle auga da Ría da Arousa, somete a un, a un proceso de microfiltrado uh -huh. e tamén uns tratamentos a base de, de ozono e luces uh -huh. ultravioletas, uh -huh. e logo en masa esta auga de mar congelada, uh -huh. pois por un lado sirve como refrigerante para o o envío de peixe ou marisco non uh -huh. pero a diferencia é que no lugar de destino que pode ser utilizada para, para cocer para uh -huh. coción ou uh -huh. seja, que auga alga da Ría da Rousa pois para pr poder preparar o peixe ou pero... marisco uh -huh. e eh... facer un bon caldo exactamente uh -huh. eh... bueno, un bon caldo, non sei co, <risas> co alga salgada eh? pero bueno, o millón levando outros tra tratamentos igual podían facer igual. bueno, é eh... Creo que mañá ou xe no sei sé, se era día 20 cantroche, non me parece. Sí. Pois pues creo que mañá No, 23. 23, pues, bueno, non sei sé, se mañá a feira Si sí, 24, do, sí, 24, si. Sí. a festa sí. da lamprea en, en Pontes de creo que algo de Solín, ¿no? Uh -huh. Porque hai outro día que estaba Xulio, pois pues aí o tema da da lamprea, es dicía uh -huh. que que este mes que era o ideal para culkeiro para dicía que en marzo para o, para o amo e en abril para o criado ¿no? e sí. tamén dicía que unha vez que, que se escoitara cantar o cuco na ribeiras dos ríos que xa non, non se podía comer a, a lamprea ¿no? e sí. eh. eh, salir sin e eh, non, eh, non salir da casa sin desayunar uh -huh. porque, por se si acaso escoitaba o cuco sí, sí, sí. que se non ca capaba tío. exactamente Eso non salir da casa sin desayunar por se acaso escoitaba o Bueno, entón, teño aquí un libro de, que recolle artigos en castelán de Cunqueiro que La Bella del, del Dragón uh -huh. eh, de, de Editorial Tuzquet e eh, fala e eh, recolhen así unhas cosas que di da, da Lamprea para uh -huh. pa rematar xa sí, sí, sí. Eh, decía Cunqueiro eh, la virtud afrodisíaca de la Lamprea comienza a mostrarse enseguida, tras el almuerzo o la cena, y en principio espiritualmente, es decir ...por recuerdos y ensoñaciones... ...los lampreófagos... ...comienzan por hablar de amores pasados... ...y triunfos venéreos... ...con lo cual se va encendiendo su sangre... ...lo que termina en despertar y avivar... ...el apetito carnal... ...hasta que se encuentran incontinentes... ...y se van de jolgorio... ...creo que la mejor manera de que la lamprea... ejerza su oficio de afrodisíaco... ...será el aprovechar su sangre... ...con la menor mezcla posible... ...un guiso simple con la sangre... ...el aceite e un pouco de vino tinto será a forma máis aceptable e provechosa. Muy ben, estupendo. Eh... Bueno, con isto pues, deixo vos ato o sábado... Pois pues moi ben, porque... ben, Xulio, pois, pues, graciñas que fixeches un gran esforzo pois pues, por estar aquí connosco, e, e agradezco, agradezcoixo de todo o corazón, e Xulio, pois pues, hoxe non pode estar aquí por causas de, en fin que a mí cropechado o contar. Pois <risas> pues, nada, un saludo a todos os ointes, eh? Pois pues moi ben, Julio, graciñas e a cuidar esa esa gorxa. hasta lou. aperta. Pois ben amigos, aí que seguimos e eh, vamos, xa que estivemos falando, pois pues, Así que tuvemos falando de gastronomía, tuvemos falando de parque, tuvemos falando de, en fin, de, de cousas, de choiva, de neves, de, en fin, de todo eso. Pois pues vamos a escutar un pouquiño máis de música e despois voltaremos á provincia.